Welcome to top 10 countdown. Comú som vam dir la setmana passada, avui us presentem els 10 friquis més friquis que han sortit per la terrena. Gràcies a Anaïs. Uuuh. La Uuuh. Anaïs està al nostre of d'avui, els nostres of. sempre no només avui. Ah, Recordeu que sou vosaltres els que heu votat els aspirants a través del bloc i del correu electrònic. I sense més preàmbuls, perquè sabem que esteu impacients per saber els noms dels que han entrat a la llista, comencem. Al número 10, un friki va... que va ser famós per ser capaç de compartir llit amb la Marujita Díaz, oh! per les seves nits confuses, per un favor sexual que li va fer un altre friki a Hotel Glam, oh. i per la seva cançó, Haciendo el amor, ell és Dímio. Por la mañana haciendo el amor, y por la tarde haciendo el amor, y por la noche haciendo el amor, hasta en el coche haciendo el amor. Heu vist? Comencem amb ritme al top 10, eh? Oh sí, nena. I és que m'he donat que els pliquis se senten atrets pel món musical. Oh sí, nena. I ja ho veureu més endavant. Però una posició més al sí. nou lloc, precisament, la noia que li va fer el favor sexual a l'Inyo, el reality més friqui de tots. Una dona de la qual l'únic bo que puc dir és que té una gran pitxonalitat. Sí, senyors, parlo de Jola Berrocal. Jo soy anarquista. Anar anar anar anar Tengo de Atenea, Atenea. La, la diosa de la sabiduría. Sí de la part. És la viva imatge de Que ha que fer el bien perquè resulta que a tots els que s'equivocan se i tal, se lo carguen. Ser, no, to be o no to be. Polimeo, Polineo no Polimeo, mero. Poli, Calimero, Polinero o Polimeno. Polimeno, Polimemo. Veo ve, Polimemo, Polimeno. Bueno, algo poli. A la posició 8 un home que ens va ensenyar a moure als mocadors. Ara arriba amb una nova elecció els sinònims de la paraula penis. Què et sembla, Naís? A veure si se'n sap més que jo. Escoltem a Leonardo Dantes. No Escalem una posició per escoltar un resum de cinc cançons. La primera comença bé però, mica en mica, ja anireu veient com la cosa es va tornant dramàtica. L'autora d'aquestes composicions és la friki de Factor X, Sílvia Padilla. Pon el cinturón, protege su vida, su seguridad es muy importante. Aprende esto en cabeza ajena. Ponte el cinturón, lleva siempre el casco. Dímelo, cuéntame, miénteme. Desde esa silla de ruedas que ayer cogiste. Oh, ya no rueda la pelota y la trompeta. ¿Remontamos en la quinta canción? ¿Remontamos o no? La quinta y es un soliloquio. La chica està hablando en un sitio. És el cielo? No, És el manicomio. Ai, quin llullo em mi, eh? Fa <ríe> <ríe> vol de llullo. Però és que si veieu el vídeo, Cuidado. la cara que posa... Es el manicomio. És el manicomio. Yo estoy allí, yo allí. <ríe> <ríe> bueno, continuem, us sembla? Sí, sí, que ja, ja que estem aquí. A la sisena plaça trobem el friki amb més mal geni de tots els que va adoptar càrdenes a cròniques marcianes. Ell és un dels mítics. Parlem del vell verd conegut com el mallorquín. I mireu com es posa quan qüestionen el seu origen balear. Uh, tengo acciones de, de, de padres uh, mallorquines, de abuelos mallorquines, de bisabuelos mallorquines, usted es francés, vaya. de tartarabuelos mallorquines, de octavos abuelos mallorquines, uh, sí, sí, de... Novenos abuelos mallorquines... Diez generacions, son muchas, eh. Vale. Que usted, vaya tío que, que nace en Francia. Emigaron, pero ¿qué le importa todo esto? Jo soy mallorquín. Jo soy mallorquín. Com s'enfada, eh? Jo <ríe> no sé, és francés o es mallorquí al final. No sé, però segur que es va a menjar el Cardenas. Bueno, jo bueno, tinc una amiga amb el mi de dilema, eh, que és mallorquina, però el seu pare és francès, no ho sé. Però hi parla francès, la tia. I s'enfada si li diuen que no és mallorquina? No sé, ja li diré. Aviam, aviam, quantes generacions tenia? Clar, això és ah, contra pels ah, generacions. Li preguntaré, li preguntaré. Sí. Hola, oh, hola. Continuem, a l'ocultor de la llista trobem màgia, màgia negra. Mm. I no és perquè ens facin vodú, que també pot ser, sinó perquè la nostra friqui és ni més ni menys que la bruja Lola. Aquí la teniu fer un, un dels seus rituals. Voy a empezar a hacer las cruces. Hay que fer en cada part del cuerpo tres cruces. Esto es para la seguridad i para tu controlar aquella persona... Que te quiera hacer más. Váyase con la persona que quiera llegar a ti. No te rías porque te voy a dar con las velas negras. Las velas negras, eh? Us han recordat? Dos velas negras. Te voy a poner dos velas negras. Era aquesta. A la quarta posició tenim a una repetidora tal com jo vaig ja pronosticar la setmana passada. Dic això doncs, perquè va sortir a la llista anterior que vam fer, la de pitjors cantants. I ara la tornem a tenir aquí. Parlo de Tamara, barra, Ámbar, barra Llorena. Però tranquils que no escoltarem el no canviar un altre cop, sinó unes declaracions seves que em posen la pell de gallina. Bueno, pues el tema es que estoy embarazada de Paco Porras, como vosotros sabréis porque ha salido ja en alguna publicación, y el tema es que él pues no quiere reconocer al niño, él dice que no es suyo y que él no va a cargar estas sus palabras con el hijo de otro. Entonces, eh, a mí esto me está afectando mucho, porque bueno, yo soy cantante, soy modelo, esto está afectando, y va a afectar sí. mucho más en el futuro a mi Pero carrera, a cuando la tripa empiece a aumentar, me va a afectar mucho, y él está pasando del tema total. Habéis visto, eh? es Aviam. model, es cantant. Tamara, model, yo me lo Ámbar, Llorena, ¿eh? como te <ríe> Normal que no volgués dir que eren els fills seu, quin fàstic, jo però, que estic però, a punt de vomitar. Però no sé quin seria més fàstic, si a la tamara tenia un fill de Paco Porras o a Paco Porras un fill... Sé. No, no sé, però us, mig imagineu, mig. us imagineu el fill? Us imagineu que surti guapo? Ai, no, no, no. no, no. no. Nen... Home, a la gent lletxa li surten els fills guapos. Ah sí? Els bueno. dos pares eren guapíssims, no llavors? Ah. Ah. Bueno, eh, S la teta, bueno, la teta, jo teta, crec que nais, aquest... la teta. el nen seria el més friqui del món, eh? canvia de tema que no vull vomitar. Bueno, eh, si has de putar, vés a fora, eh, que aquí mm. ho taques tot. Sí. I per fi arribem al top 3. El primer a pujar al pòdium és un home que estava força tocat i que deia moltes coses sense sentit. Ja, ja ho veureu, si us plau, estigueu atents per escoltar el gran pocí. Pocí. Pocí, pocí, pocí, pocí, pocí, pocí. Mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, Para arriba para abajo. Escarabajo. Sí, César. <risa> Marta. Señora. Amparo. Hay una señora en la puerta. Rosa. Carlos. No tengo hijo. Amarrosa. No tengo hijo. No, no, no tengo hijo. <risa> pozo y pozo. <risa> que rico. Aquest la un fill i diu que sí, segur. Ay, no, Ay, què és, què? no ho has escoltat? Ay, què li haries perdó, al Tessal? Per... Ah, oh, és que no atent, ja està batent, ja m'està fent fàcil. Què li haries al Tessal? Delante... No, per arriba per abajo, escarabajo. Es pues llavors el pacaborres <ríe> també. Vinga, la segona posició és per un vell conegut. Recordeu quan un dels nostres convidats va venir per dir-nos que hi hauria una invasió alienígena i que Jesucrist era extraterrestre? Sí, sí. Doncs serà el propi mestre de Reticulín ens ho confirma. Ell és Carlos Jesús. Preparat. ...al mundo para lo que viene... ...una evacuación mundial... ...al mundo vendrán, dentro de poco... ...13 millones de naves... ...de la, una confederación intergaláctica... ...de Ganímedes, de Constelación Orión... ...de Raticulí, de Alfa, de Beta... ...todo esto se está preparando ya... ...lo está preparando Antártelán... ...entonces... ...yo simplemente estoy marcando en la frente... ...como Cristo me dijo a los siervos de Dios... ...yo le marco en la frente... Entonces me está o sea, queriendo decir que, por ejemplo, un Jesucristo es esta terrestre. Es muy peor, no vivo en la tierra. Clar, esta terrestre. ¡Está muy claro! Está ya va muy... dir l'altre, també, l'altre dia. Jo li veia sí, algo raro al Jesucristo i dic, ara ho entenc. Aquests pelos, amb aquests cabells d'Ocupa, no podria ser d'aquí. I, <ríe> per fi, a la part més alta de la llista, a la cima, el guanyador de l'hort del personatge oh, televisiu sí. més friqui friki, goes to... ¡Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr soy conocida en toda españa entera mi belleza mi cuerpo mi cara mis labios soy como la pantoja voy a que veo voy que se me antoja que coño electricista electricista tengo el coño que más de chispa cuando voy una película de porno se me pone el coño como un horno que yo soy esa que pone la cosa que Soy elegante, por por Quin fàstic fer? i que gran és la Mairena. Però què vols dir, que la té gran? <laughs> jo diria que no. Crec que es va fer el canvi de sexe sencer, però no ho sé. No ho sé d'elló qui. Jo tampoc. Eh? En sembla doncs que la posa, la posa, la cosa tiesa, tanquem aquest segon top 10. Eh, que jo també la poso, tiesa. Bueno, però... Deixa-ho, deixa-ho, deixa-ho. Per la setmana que ve us donem, us demanem, no us donem, us demanem, Aquí nosaltres no, no donem cos. res. De demanem... moment, de moment, ho hem dit, de moment. Demanem que ens digueu qui és el pitjor presentador de la tele. I ja podeu començar a votar a través del blog elqabedespres.wordpress.com, de la pàgina Facebook del Twitter o amb el correu electrònic elqabedespres.com.